A Lukács írása szerint való szent evangélium, 24. fejezet. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat és némely más asszonyok is velük, és a követ a síról elhengerítve találák, és mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők e megdöbbenének, ímé két férfiú melléjük fényes öltözetben, és mikor ők megrémülvén a földre hajtják orszájukat, azok mondának nékik, mit keresitek a holtak között az élőt. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galiában volt. Mondván, szükség az emberfiának átadni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezzék azért az ő szavairól. És visszatérvén a sírtól, Elmondák mindezeket a tizenegynek és mind a többieknek. Valának pedig Mária Magdaléna és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ővelök, akik mindezeket mondák az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott, és elméne magában, csodálkozván e dolgon. És így mi azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, amelynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És nő, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton. De az ő személyik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Monda pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik kinek nevét, kinek nevek Leofás, mondanék ki, csak te vagy éjjövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, mi némű dolgok lettek abban, enapokban. És mondanékik, mi micsoda dolgok, azok pedig mondának néki, amelyek esélynek a názáretbeli Jézuson, ki proféta vala cselekedetben és beszédben, hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelentését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk valának, elmenének a sírhoz, és úgy találák, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondanékik, ó balgatagok és reszívűek resz mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak vagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És elkezdve Mózes-től és minden profétától fogva, magyarázza valamékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tőn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt mondván, maradj velünk, mert immár beestvéledik. véledik, és a nap lehanyatlott, beméne azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük, és mondának egymásnak. Avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat és felkelvén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találják a tizenegyet és azokat, akik velük valának, kik ezt mondják vala. Feltámadott az Úr bizonyjal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélék, mi történt az úton, miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélék, megáll a maga Jézus ő közöttök, és mondanékik, Békesség néktek! Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami lelket látnak, és mondanékik. Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassátok meg engem, és lássátok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, és mint látjátok, hogy nékem van és ezeket mondván megmutatálnékik kezeit és lábait, mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és elcsodálkozának mondanékik. Van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adának néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, melyeket elvőn és előttök evék, és mondanékik. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, akik megírattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkozthatná az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében, a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között. Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És ímé, én elküldöm tire átok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában. Még nem felruháztattok mennyei erővel. Kivivé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket. És lőn, hogy míg őket, tőlök elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt, visszatérnek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.